Allah Subhanahu va taala onların nemətini daha da artırar. İnşallah Taala Qur'an-ı buyurdu kimi, əgər mənə şükür etsəniz, mən sizə nemətinizi, əsəl nemətinizi artıraqım. Və eyni zamanda da bu məclisin, bu dərsin, yəni bu cür yəni təşkilində ə, Allah Subhanahu va taala səbəbşarlar hifz eləsin, onlardan xətəbədən qorusun inşallah Allah Subhanahu va taala, gələcəyi daha da bu məclisinizi, yəni bərəkətli etsin. biz ə, İbrahim Ruhu ilə məli əhl-i sünnənin qədər bələsində müxtəsəl irtiqadı, yəni dərsində artıq, yəni, 5-ci dəstək və bu, 5-ci dəstək, 5-ci bölmədəndir müəllif Həfzəqullah boruşı əl-məbxətül xəmisi iddəu l-haqq fiil hidayəti vəl-idləl və beyanu məzhəb-i müxalifiynə fiil dəyəlikə və rəddə aləyəm 5-ci dərs və yaqı 5-ci məsələ onun ibarət üçün hidayət və zəlalətə haqqın yəni bəyan olunması və eyni zamanda buna müxalif olan məzhəblər və eyni zamanda da onlara yan örət. Yəni, yəni ə, dərsin başlanacağı ondan ibarətdir ki, yəni insana düz yola yönəlməsi və ya da düz yoldan altsıx, yəni hidayət və zəlalət bu baxımdan gətirilir. Yəni bu barədə bir çox əhli sünnə müxalif yəni rəylər var. Yəni hidayət insan üzündənmi yoxsa Allahdan da yəni, bu cür. Yəni nəzəri vəi və müəllif də bu məbəhdədə, yəni bu bölmədə o məsələni inşallah yəni aydınlığa gətirəcək. Və Şeyx buyurur ki: "Daləlatu nususid dalalatan qati'atan alə enəl hidayatu wal-idlal minallahi təala. Yehdi man yashau bi-rahmetihi və və yudlī man yashau bi-adlhi." buyurur ki, deməli Quran və sünnənin açıq yani yəni ona dalalet edirşi, yəni qəhsitə dalalət dəl edirşi, hidayət hidayətə yönəltmək və həmçində zaliliyətə e, yönəlməş Allah Subhanahu taalanın e, əmri ilə, Allah Subhanahu taalanın e, nizədiərlər e, əməli ilə, yəni Allah Subhanahu taala istəməsə, izni olmasa, istəməsə heç kimə hidayətə yönəlmədəşi, ki, yəni yol olmaz. İndi yəni, şey müəllif buyurur ki, Allah Subhanahu istədiyini düz yolə öz rəhməti Və istədiyin də azdırar, yani öz, yani azirliyinə. Ve nəcə buna, bu barədir müəllif, Kur'an'la bir e, Kur neçə, yani ayə getirib, birinci ayda buyurur ki, qalə tealə, mən yeşə illəhə yudlilhu və mən yeşə yəcəli və alə sırat Allah səbələ buyurur ki, Allah səbələ kim istese onu azdırar, ve kim isteseyse onu sırat-ı məstəqimin, yani üzerində, yani düz, yolun üzerində edər. Ve ikinci ayda Allah səbələ buyurur ki, feinna men yudill Ayətən Allah Subhanahu taala istədiyini azadlar və Allah Subhanahu taala istədiyini də düz yola, yəni yönəldir. Növbəti Allah təala buyurur ki: "Yudillillahu men yasha və yehdi men yasha." Allah Subhanahu istədiyini, yəni və istədiyini də yəni, düz yola yönəldir. Növbəti ayəd Allah təala buyurur ki: "Valavshi inna la teyna kullu nefsin hudaha əgər biz istəsəydik, onda hər bir nəfsin hidayətinə biz yönəldərdik hər bir nəfs öz hidaliyyətini verərdi. Və həməsində müəllif burada Qur'an-ı Kerimdən sonra Peygamber-i Esrat'ın hadislerinden dələcəkdirib və bilindir kudüs-i hadis-i əbizər radiyallahu mələhəm bürəcə ənil-nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələləm fîmə yərihən rabbihə yə ibad-i inni harramdə zulmə alə nəfsi və ceəltu bəynekum müharramə yə ibad-i kullukum dəlin illə mən hədəyduhu fə E, buxarı müslümin yəni, hədsin e, gətirib və buyurur ki e, Peyğəmbər öz rəbbindən rabat elədi qudusəsdə buyurur ki Allah əs. dedi Ey mənim qullarım mən zülmü özümə yəni, haram etmişəm və onu sizin daranıza haram etmişəm Ey mənim qullarım sizin hamınız zəlalətdəsiniz yəni ağzınızı şəhsəsiniz yalnız və yalnız mən, e, si, mən düzgün yola yönətliyilərimdən başqa Əməllə düzgün yola yönəlməkdir ki, mən də düzgün yola, yəni yönəldim. Və ikinci həcci Abdullah ibn Məsun həccim gətirib ki, ən-Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm anhu kana yaqulu: "Allahum inni əs'alukəl huda və wa tūqā və l-hifā və l-ğinā." Abdullah ibn Məsud rəziyallahu anh deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daim bu duanı edərdi ki, "Allahım, mən səndən haqq yol, haqq yolda olmaq və takva, beynə isrətli olmaq və səndən, yəni ğinə, yəni ğinə" Burada əslində, yəni, var dövlət, yəni, nəzərdə tunur, qına burada, yəni, qəribik, yəni, varlığıdır, yəni, qani olmaq, yəni, Allah subantadan yəni, istəyir. Və həmçində müəllif ə, hədislərdən sonra da ə, sələf Salihin, yəni, mənhəzin uyğun olaraq və Sələf-i Salihdən də bu barədə dəlillər gətirinəcək. Ali Feryəbi öz kitablı qədərində e, Abdullah ibn Zübeyir-dən edir ki, o xütbəsində belə deyərdir, İnnallahu və l-hədi və l-fətin. Bir Allah spantala, insana düz yola yönəldər və ona fitnə edər. Yəni, ona sınaq yönlər və sınaqın nətləsində insan yolmazlar. Və həmisi müxəlləl öz sünnəsində Əbubək il-Məruvəzdən rivayət edir ki, o deyərdir ki, e, Yəqulu rəcəl inə Allah cəbrəl ibad, fə qəl həkəzə la təqul, vən kə rəqəl yidl mən yəşə və yəhdi dedi ki, bir kişi gəldi və e, həman e, el məhəldidi ki, Allah Subhanahu taala insanları məcbur edir, yəni e, hər hansı bir fiilə məcbur edib və əlbəttə e, Məruazi buydu ki, sən beləntiy demək və ona inkar etdi və dedi ki, Allah subhanəla kim istəyər, o düz yola yönəldər, və e, kim istəyər, onu azdırlar. Və həmçə İmam-ı Təhabə ki, Yəhdi mən yeşəv və yaxsmu və yu'afi fəblən, yu'afi fəblən və yudill mən yeşəv və yuhfilu və yubtələh edlən və yubtələ edlən. İmam-ı Təhabə rəhməllə ki, yani Allah subhanəla kim istəyər onu ismət edər, onu öz fəzləti ilə, niməti ilə düz yola yönəldər, onu fitnələrdən sağlam edər və Allah Subhanahu kimi istəyəsə onu ıı, sınağa çəkir öz qabiliyi ilə, adilliyi və insanı, yani ıı, öz ıı, sınağın nəticəsi ilə də yəni insanı yandırır. Həmçinin Qurani-Kərim Allah buyurur <gülüyor> ki, "Və təfəqədə rusulullahi min avvalihi bil axirihim və qudba al-munazilə ta'alayhim alə annahu subhanahu huwa yudl man وانه من يهدي فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وان الهدى والضلال فعله سبحانه هو وقدره والاهتداه مقدره والاهتداه والضلال فعله القدر وكشفه ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مرااتب الهدى والضلال في القران ابن قيم Artıq yəni, bütün e, elçilər, yəni Allah subhantallarının göndərdiyi elçilər, əvvələn axıra kimi olan bütün elçilər və e, onlara nazir olmuş kitablar hamısı ittifak ediblər ki, Allah subhantallar istədiyin düz yolu yönəldər və Allah subhantallar istədiyin də düz yoldan yəni, azdırar. Və həqiqdən də Allah subhantallar azdırdığı şəxsi heç kimi düz yolu yönəldənməz və Allah subhantallar düz yolu e, yönəldiyi şəxsi heç kəs onu yəni, azdıra bilməz. Və həyidəndə hidayət və azırmaq Allah spontan təqlili ilə və feyli ilədir. Və hidayət olmaq vəzalə düşmək isə qulun öz əməli ilə və qulun öz qazandığı ilədir. Və bir bu barədə bu məsələlərə girişməmişdən qabaq insan hökmən Quran-ı kərimdə varid olan hidayətin növlərini təqlir, yəni iqrar edib öyrənməlidir. Və sonra imi qeym rəhamallah deməli, Hidayətin 4 mərsəbəsini gətirir və buyurur ki, 50 mərsəbətul ula al-hidayətu al-amma və hevi hidayətu kulli nəs ila salimi ma'ishihā və ma yuqīmihā və hādhihi a'amma ratibuhā və qabdalə alayhā qulū qulullāhi təala subbi smirabbikal-a'lālləzi khalaqa fa-sawa walləzi ka'tara sahāda İbn Cəmirəhəməllah deməli qədəri 4 hidayətin və birinci buyurur ki, Hidayət deyəndə, yəni e, insanın düz yola yönəlməsi hidayətindən gedir şəhbət. Və İbn Qeym Rəhmə Allah, məni Quran çayımda varid olan hidayət e, arətində e, bunu iqra təqir edib, yəni toplayıb, zəmləyib və onu dörd yəni, mərtəyə bölüb. Dörd mərtəyə bölüb və onun birinci mərtəbəsi isə umumi hidayətdir. Ümumi hidayət hansı ki, Allah subhanələ hər bir xəlq etdiyi məxluğu, Onlar öz islahından ötürü, yaşamasından ötürü, qorunmasından, artımından ötürü yönəldi. Yəni, hidayətimizdir ki, Allah talab buyuruyor ki, Allah subhanahu elə təsbiə olsun, o hansı ki, e, uca Allah subhanahu elə həmd olsun, hansı ki o bütün xəlqi, xəlqi etdi və onları bərabər etdi, hansı ki onlara düz yolu yönəldi və onlara yəni, təqdir etdi. Və bu ayəni gətirir, sonra buyuruyor ki, Fəzəkərə subhanahu arbaati umur, əmma, Əlxalq və təqdir və əlhidəyə və cələ təqsiyyətə min təməməl xalq və əlhidəyətə min təməməl taqdir. Sonra İbn-i Allah deyir ki, Allah subhanə bu ayədə dörd dənə umumi, umumi məsələni qeyd elədi. Birinci xalq, sonra e, xalq olması, yəni məhlubatın xalq olması, sonra onlar arasında bərabəsli, bərabər olma, sonra onları təqdir etmə və hidayət. Və deyir Allah subhanəla, Bir bərabərsizlik məxluqatın e, məxluqun e, e, tamamlanmasından irəli gəldi və eyni zamanda isə hidayət isə e, demək e, tədvirin yəni tamamlanmasından irəli irəlidə gəldi. Yəni e, Allah Subhanahu taala e, məxluqun xalq edib və onlar hamısının arasında yəni bərabərsizliyi etdi. Eyni zamanda Allah Subhanahu taala onların hidayətə yönəlməsiyse onun, yani təqdirin yani, tamamlığındandır. Yani Allah onlara ettiği təqdir, onların qədəri, eyni zamanda da hidayətidir. Və e, ata, hansı ki, şey, ata ümumiyyətli tabirlərdən eyni zamanda İbn Abbas'ın, e, yani təfsir üzrə tələbələni oğlu da buyurur ki, e, xaləkə fəssəvvə əhsənə məxaləqəhul. Qaşəhədəhu qovluhü tealə, əllədi əhsənə kulləşəyin xaləqəh. Ata buyur ki, Xaliqun fasawa udumaydi ki, yəni Allah Subhanahu öz xalq etdiklərini gözəl xəliq etdi. Və eyni zamanda buna da şahid edən Allah subhanahu başqa bir ayəsidir ki, ellədi ehsana kulli şeyin xalqa. Bir hansı ki, öz xalqında xalq etdiyində hər şeyi, yəni gözəl, yəni xaliq etdi. Tər ihsan xaliquhu yətdammu tasfiyatuhu və tunasbu xalquhu və iczahu biheythu lam yihsil yaxillü bit-tənasir vəli əhdidəl fəlxalqul icəl və tasirə itqanuh və əhsanuhu xalqihim. İbi qeym rəhmə Allah bu məsələndə edilir və buyurur ki, yəni öz məhlukatında, yəni əhsan etmək, yəni gözəl surətdə xalq etmək, onları deyir, ne deyərlər, bərabərtçiliyidir. Onlar arasında olan bərabərtçiliyidir və eyni zamanda da onların da arasında münasibli var. Hansı şey onların əzrin verilməsində, onların əməllərin müqamilə, onların cəzələrin verilməsində və bu baxımdan onların heç minə arasında yəni, e, ziddiyyatı, yəni boşluq, tənasibli yoxdur. Yəni onlar e, hamısı o barədə, yəni bərabərdirlər. Yəni bilmə, Allah subhanta elədiyinin müqamiləndə az versin, o başına çox versin belə bir şey yoxdur. Yəni, bu baxımdan onların hamısının e, onlara verilən cəzə baxımından hamsında, yəni bərabər, yəni münasibdir. Və eyni zamanda başqa dəlil də gətirir ki, bu ə, birinci mərtəbəyə başqa dəlil gətirir ki, "O min ədilləti aydan aləhədi'l maqtaba kəhu təala qala rabbuna ləzə əta kullə şey'in xalqəhu thumma hada". Bir o rədimiz hansı ki, ə, ə, bizə verdi və, və öz ə, hansı ki, öz e, xəlq etdiyinə onları ətaya etdi və sonra onları, yəni, düz yola yönəldi. Və ətəhu-l-xəlq icadı fil xaric və hidayət-i təlim əz-dalələt-i və yüqeymuhu. Və deyil, e, Allah Subhanə öz xəlqinə olan ətəsi onları yoxdan, yəni, var etməsidir və əni zamanda onlara hidayəti, onların təlimi, hansı ki, onları e, yaşamasının ötürü, qorumağının ötürü, onların qalmasın. Ötürür Allah Subhanahu onlara onların yolunu göstərməsidir. Amin <gülüyor> hadihil hidaye hidayatu zekr al-ufə keyfa yatiha. Və bu hadis Qusrey ibn Abbas və al-Kalbi Bu idarətin növlərindən də biri odur ki, yəni Allah Subhanahu ilə yəni kişiyə, qadına necə yaxınlaşmağın hidayət etməsidir. Yəni bunu <coughs> əslində heç öyrətmir. Bu sadəcə Allah Subhanahu hər bir kişiyə onu ilham eyleyib, hidayet eyleyib şi necəki öz qadına yakınlaşsam, neyin zaman İbn Abbas bu ayəni, yani bu zül yani açılamıştı. Ve min zəlike hidayetəl canin eləl khurucu minəl rəhmi indəl vələdə və hidayətəu ləltikam əsədi bədəl vələdə və hidayətəu ləmərifəti ummihə dünə qayrı ilə qayrı zəlike min həyətəl məhlukat ilə məhsəlihə. Və İbn İbrəhəm rəh İbin Gaming burada ə, dəlinin rəyin gətirir ki və bu, ə, deməli deyil, birinci hidayətin növlərindən də odur ki Allah spontala ə, uşaq ana bəhdində olanda onun necə çıxışını ona hidahat etməsi, necə o çölə xaric olacaq, onu öyrətməsi və eyni zamanda dünyaya gələndən sonra anasının döşkündən südənməsi yəni bunu reç kim onu öyrətmir eləmir uşaq özü bilir ki bunu lazımdır və eyni zamanda Ə, uşağın öz anasına olan hidayət hansı ki, anasından yəni başqa qadına getmir və eyni zamanda bizim müəllif onu burada gətirməyib, e, eyni zamanda bu hidayətin növlərindən biri odur ki, o vəhşi heyvanlar öz özlatların qoruyu boya başa çatdırılması hansı ki, onlar da öz uşaqların dünyaya gətirirlər, onlar da onları qoruyırlar gedir, ciməyə, əğuzqa qafıl gətirir və onlara süd verir, onları və əşləyədən, yirkədən qoyurur. Bunlar hamısı, yəni, umu, yəni, hidayətin altındadır ki, buna hidayət-ül əmməd iləşir. Burada da bütün məhlukatlar bu hidayətdə yəni, bərabərdirlər. Yəni, bu, əl-xalq və təsiyə, bu baxımdan nəzərt olur ki, və onların Allah olsun. Yəni, onların ə, bu baxımdan Hidarəti, yəni bütün məhlubu arasında, yəni bərabərdir. Baxırsan ki, yırtıcı heyvandır, ə, şir olsun, tələng olsun, ancaq öz bir hiç hifz eləməyədən onları yaşanmaqdan etərək, o həkmən gedir, başqa zəyib bir ə, deyilə, heyvanata hüzum eləyəcə, zeyrana, yamaralar, fərqi yoxdur və onunla da O, ondan e, qida əldə edir və sonra isə öz, öz lahtların süd verir və böyüdür, boya başa çatırır və bütün bu e, təfsilat hamısı, yəni birinci hidayətin yəni qəsimindədir. Yəni bu baxımdan e, dörd məhzəbədən birincisi bu umumi hidayəti. Və ikinci hidayətin məhzəbəsi isə Hidayətül irşad və li bəyan il mükəllifin və həyədə il məhzəbədə əxas minül məhzəbətül Və ikinci hidayət isə düz önə mühəllətmək, yəni mükəllifləri düz yola yönətmək, onları düz yola ilişad etmək, yəni hidayətidir ki bu hidayətə birinci bu hidayətin mərtəbəsi yəni birinci mərtəbədən daha da, yəni xüsusudur. Və əm minəssələdir. Eyni zamanda da növbəti gələn üçüncü mərtəbədə isə bu umumudur. Yəni birinci baxanda xüsusudur və özündən sonraki baxanda isə bu umumudur. Və hədil hidayətü lətəstəzimə xüsulü təufiq və itibələq o meydana gəlmək ki, hökmlə insan hidayət hidayet olsun, hidayətə müvəffəq olsun və haqqa ittibə iləsin. Bu irşad edici, yəni hidayətdir. və in kānat şarṭan fīh au juz'a səbəbin və da ki la yastajmu husulul məşrūṭ wal musabbib bal qad yatakhallafu anhul muqtadā bu həmən bu ikinci, yəni hidayətin Bu deyir, bu hidayət işad yönətmək, haqqı yönətmək, haqqı bəyən etmək hidayət növidir. Bax, məraq ki, bu e, hidayətə gəlmək şərti bunun, bunun tərkibindədir. Yəni, insanın üçüncü tohvidi əldə etməsinə, üçüncü hidayətin növünü əldə etməsinə bu ikinci növ şərtdir, rolu var. Çünki sən ona yönərdirsən, Sonra bunun nəfsəslə üçüncü hidayəti, yəni əldə eliyodu hida müvəffəq olmaq hidayətidir. Ancaq deyir ki, bu işarət deyil ki, sən ona başa saldınsə hökmənə üçüncü hidayətə sahib olacaqsan. Çünki e, bax nədir ki, hidayət olmaq bundan aslıdır, yəni müvəffəq olmaq hidayəti irşad e, ilətən aslıdır. Ancaq buna baxmayaraq hər bir səbəbdən, yəni bir maneə var ki, o insan 3-cü hidayətin hidayət yani, təvfik hidayətini yenə yani, əldə edə el ye bilmir. Sounda, bu həzil hidayətə filləti əsbatəllahu Allah sallallahu əleyhi və səlləm heysu qan və innəka la tehti və innəka la təbə ilə Bu hidayət o hidayət nöqtəsidir ki, bunu Allah Subhanahu öz peyğəmbərinə nisbət edib, Allahu təala buyurur ki, həqiqətən sən bir yola, yəni yönəldəsən, burada Üçüncü hidayet növü deyil. Burada ikinci hidayet növünə gələşir. Şey, Hidayet-i irşad vəl-bəyəm. Yani yönətmə, beynətmək. Hancı ki, her bir şəxs, her bir Peygamber sələsələmin yolunu itibəyən bir şəxs, yani davetli olan şəxs, bu hidayetin e, növünə yani sahibdir, yani o malikdir. Kimisə başa sahəsin, beynələşir, aydınlıdır. Ve həzil mərtəbədə hiyyə hüccətullah ələk həlbəhə eləti ləyüədd qələ təala və mə künə muəzzibînə hətə nəbə'ər rasulə və bu hida ə, hidayətin mərsəbəsi ikinci mərsəbə və bu dil Allah subhanəl-ələ olan öz məxluqası üzərində hüccətidir ki hansı bu hüccət kiməsə çatmasa Allah subhanəl-ələ öz qulunu yəni əzab verməz və Allah təala buyurur ki və biz bir görnə biz bir kəsə ə, əzab verməlik hətta onlara elçi yəni göndərməyincə. bu da ikinci hidayətin növüdür ki, hansı biz buna, yəni Quran cəmbə çox rast gəlirik ki, hansı ki Allah Subhanahu öz peyğəmbərinə nisbət eləyir bu hidayəti və eyni zamanda e, bir dəvət edən şəxs və başqa bir şəxsi də bu hidayətə yönəldə bilər. Yəni onlara bəyan edir, hüccət qaldırır, başa salır. Və bu, bu ikinci tərcə, yəni hidayətül bəyan və irşad. Yəni ona haqqı bəyan etmək, onu yönəltmək, yəni hidayətdir. Anca 3-cü hidayət isə hidayət, təvfiq və ilham və al-xalqul məşiyyətul müstəzəmin lil-fâil və bu mərhubud aḫas min el-əlləti qabləha və hiyyə el-ləti dalla cəhâlatul qədəriyyə, cəhâl qədəriyyə, inkârihə və sıhə aləyhimə əs-sələfəl-ümmə və əhlüs-sünnə minhum min nəvâhil-ardı 3-cü hidayətin növi isə təvfiq E, haqqa gəlməsi, haqqa hidayət olması, Allah subhanətən ibadətində gəlməsi, yəni təhvidir və buna da e, təhvid, yəni hidayəti deyirlər ki, və bu hidayət növü isə sırf Allah subhanətlə və taalaya, yəni ayətdir ki, hansı ki, bu baxımdan da e, cahil qədəri gələr, bunu inkar etməklə demək olar ki, əhli sünniyə, yəni müxalif çıxıblar, ancaq buna baxmayırlar, əsrlər boyu ki, bu nə qədər s öz bu haq mənheci haq metodu deməli onlara başa salan bu günə mi yani gəlib çıxıblar. Wa <gülüyor> hadi li martabatin fa Allahu an rasulihi sallallahu alayhi və sellem qəulühi innaka latahdina ahbabik. V bi hidayatina bin mütlədən olub öz peyğəmbərə yani şey, nə deyib, nə söyləyib. Yəni onu peyğəmbərə nisbət eləmir. Allah təala beləcə həyəyətənəsar öz şəddikiləri hidayət Edebilməzsən. Yani birinci ayetə Allah tələdiyir ki, həyətən sen istəyəm düz yola yönəldirirsen, aydındır. Ama həyətən sen düz yola yönəldirsen, inəkə lətəhdi ilə səratı müstəqin. Bu desədir ki, inəkə lətəhdi mənəhvəd. Səndir istəyəm düz yola yönəldirmezsen. Bu desə inşəl olunan hansıdır? Təhvfik, yani hidayet. Yani nisbət olunan, nisbət olunan Peygamber səxələm nisbət olunan hidayet, Hidayət, e, bəyan və ifşaq hidayəti, yəni yönətmək, başa salmaq, bəyan etmək. Amma xas e, olan, Allah Subhanələyə xas olan və aynı zamanda Peygamberdə nəfri olan hidayətse, onun müvəffəq olmaq hidayətidir ki, bu da sırf Allah Subhanələ və Teala'ya aittir. Ve hədili mərdə dədə təstəzmə amrəyəm. ki, bu üçüncü məhətəbə iki dənə əmrə özündə, yani ilzəm edir. Birinci, əhəduhumə fəylürrrabbe İ o, Allâh Subhanahu fe'lidir və o da hidayət yani yəni fe'lidir. Yəni hidayətə yönəltmək. İkinci isə fe'lül 'abdu huwa li-ihdil. İkinci qulun fe'lidir və o da hidayət, yəni olmaq. Və huwa əsaru fe'li sıtna və huwa el vəl-qulul muhdal. Və buda qulun da fe'li Allâh Subhanahu olanın fe'linin qulun üzərində olan fe'linin əsər izidir. Yəni əgər Allah Subhanahu Taala o qulu düz yola yönəldisə, və qud öz feilində nə O hidayəti öz feili ilə, yəni yerinə yetirir. Hansı ki Allah Taala buyurur ki: Allah Subhanahu kimi düz yola yönəldisə, o da düz yolda, yəni olandır. Burada Allah Subhanahu eyni zamanda öz hidayəti ilə də yanaşı, öz hidayətindən sonra qunun da feili nə edir? <gülüyor> yəni yani isbat edir. Yəni Allah Subhanahu yönəldəndən sonra heç kim onu eləməz düz yoldan azdırmaz. Və yaxud ki, Allah Subhanallah düz yola yönəldirsə, o da düz yolda, yəni olandır. Və ləsə bilə vücudül vücudul əsəri illə bi müəhsirihi əttəm. Və demək, qulun feilin heç vaxtı e, kamil olmaq, vücud olmaz, hətta Allah Subhanallah onun e, orada feili, yəni olmayana qədər. Yəni, Allah Subhanallah istəməsə, bu, düz yola yönəlməz. Əgər nəticə yaranarsa, o, nəticə yaranır. Yəni bu barədə bu yerdə Allah Subhanahu teali olmasa, onda qulun da nəticəsi olmaz, yəni hasil olmaz. Və ləhədə qala təala in təhris aləl huda hum fa innalah yahdi man yudil. Fə innalah la yahdi man yudil. Yəni Allah Subhanahu buyurur ki, əgər sən onların düz yola yönəltməsində həris olsan belə, həqiqətən <gülüyor> Allah Subhanahu azdıran şəxsləri düz yol azdırdığı azdırdıqlarını, yani düz yola, yeni yönəltmək. O hədəf sarayhum si'anna hada lehu sallallahu alayhi və səlləm. Bu ayətlər onu göstərir ki, hətta də 3-cü hidayət növü heç də peyğəmbər sallallahu aid deyil. Bu xüsus Allah Subhanahu taala ayətidir. Olü haras əleyhi hətta peyğəmbər sallallahu onların hidayetini həris olsadır bilər. <gülüyor> Vələ ilə əhədin qəyri illə. Həmsində, nəyi ki, peygaməzın, həmsində e, Allah'tan başqa heç bir şəhçəsin e, bu hidayete yürətməkdə bizə dəyərlər, e, heç bir gücü, kuvvəti, təqəti, feyili, heç bir şey yoxdur. <gülüyor> Və ənnə Allah səbhənavı əzə ədəl əddən, ləm yəkun əhdini səbirin ilə hidayəti, kəmə qalə ta'lə, mən yudilələhü Əgər Allah Subhanahu hansısa bir qulunu azad onda heç kimin, heç bir kəsin, heç bir məxluqatın o Allah ilə aldığı şəxsi düz yola yönəltməyin heç bir yolu qalmaz. İndiki Allah Tala ki, həqiqətən də Allah Subhanahu taala azadlığını heç bir şəxs düz yola gönəldənməz. Və bu da üçüncü cü mərtəbədir ki, hansı ki bu üçüncü cü mərtəbə mütləqən olaraq sırf, yəni Allah Subhanahu Va Taala'nın yəni əmriylədir. Zəni zamanda bu qeyd müəllifin qeyd etdiyi kimi, burada iki əsas, yəni amil var. Birinci ci Allah Subhanahu-taala-nın feili və 2-ci də yəni qunun, yəni fiili. Və qunun feili, yəni tamamlanmaz. Hətta Allah Subhanahu-taala-nın feili olmayanadır. Yəni insan özü özüyünə hidayət olmur. Ona ə, hidayətə səbəb olan Allah Subhanahu-taala-nın və feilidir. Və dördüncü cü mərhələ isə alidəyətu iləl-cennətu vən-nər yoməl-qiyamə. 4-cü Günü ve olan, yani, Allah ki ames cənnət və cəhənnəmə olan yəni hidayətdir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: əhşurul Allah sonra buyurur ki: "O təstəki zülmetdilər, onları və onların zəvdələrini, yani həşrəliyin və onların ibadət etdiklərini və onları Allah'tan başqa ibadət etdiklərini və onları e, cəhənnəmin Yolunun üzərinə midahə edin. Yani onların yolunu yani cehennəme dəxil edin. Ve eyni zamanda Allah səhələdiyir ki وَالَّذ۪ينَ قُتُلُوا ف۪ی سَب۪يلِ اللəhi fələn yudillə əmələhüm və yusruh bələhüm Ve eyni zamanda ise Cennəd-i Zəyətə Allah O kəsler ki Allah səhələdiyyənin yolunda yani hələç yollər onların əməlleri boşa çıxmaz. Onlar əməlleri azmaz. Allah sahnir, onları düz yola sə Və onların hallarını da ıslah ediyər. Ve hədi hidayətü bədə katilhəm feqilə elmə'nə seyyədîm ilə tariqr cənnət və yuslhə bələhüm fil ahireti bi irdəi xusubuhum və qabul aməlih. Və burada qeyd olunur ki, onlar ölümünün sonundan hidayət olması mənası o dəşir. Allah Əlmətə onları cənnətə hidayət ediyər və onların ahirette ə axirətdə əməllərini qəbul edir onların işlərini də, əməllərini də onlar üçün, yəni hasanlaşdırır. Onun müəyyənbəl əniyə ələnə və yətəbə də an hidayətə hidayətullah təala lil xalq və illə li bəbəh bəhikməllə və adləh la zunnə fi zəlikə. Bəyin ki, bu hidayət baxımından bir şey qeyd etmək lazımdır ki, eger Allah s-sədəl hansı bir mehlukatı hidayə edirse ve hansını azdırırsa öz hikmeti ilə və hikmetinə və azliyinə burada his bir şəhsə, his bir şəhsə yani zülüm, yani olumur. Və qadrı fîbədl əzhəl əhlül cəhl ənnə fî adamın hidayətilləh ləbədl hərq zulmən əzqiyfe yamnəğüm elhidayə və yuakibum yəvməl qıyamət çünki burada şeyh edilir ki yani bəzi zahal insanların zihni belə bir fikir meyd Yəni, əgər Allah subhanədələ bir kəsi hidayətdə məhrum edibsə, ona hidayət vermibsə, yəni, öz elmi ilə, qüddəti ilə, fəyri ilə və Allah subhanədə ona zülm edir və e, o hidayət verir və ona zülm edir və qiyamət üçün Allah subhanədə onu necə buna görə əzab edir? Zəxhə, Allah subhanədə özü ona hidayətə yönəlməyib və bu baxımdan şeyx buyurur Doğru, əcəbə, ən, ən həzi, əz, hədəliş, istişkəl, və vaqət acəb an hədən hədən hədə istişkalan alaymatul muhakkikun cezahemullah an samir və dir, bu şübhəli məsələ isə artıq bir islam ümmətinin muhakkikləri artıq ə, bu suala yəni bu məsələyə yəni cavab rədd tapıblar və Allah təala deyirlər onlara islam və islam məhli adından deyir, ə, şükür etsin yəni elə bir şey misalmanlar onlara şükür etməlidir ki e, və Allah spontala e, onların bu cəzaların onları mükəbətləndirsin ki yəni e, İslam və İslam ümməti adına çünki bu e, problemin e, məsələnin şübhənin çözülməsində həmən o mühəqiq olan alimlər yəni mühəqiqlər də o alimlər nəzədə tutulur ki onlar artıq e, bu məsələ barədə bütün kitab və sünnədə bütün sələfi salihin rəylərində varid olan rəyləri toqlıyorlar bir yerə Və bunları araşdırıb, təhlil təhviq ediblərlər. Yəni, mühəqib alimlər bunlar adlanır. E, çünki alimlər e, baxanda belə qismləri, təbəqələri var. Bəzi ancaq fətva ilə, ondan sonra elmi araşdırma ilə məşğul olublar. Ancaq qism alimlər də olub ki, onlar ancaq bu cür ixtilaflı məsələləri təhviq eləmək yəni məşğul olublar. Yəni, dəmləyiblər, toplayıblar, rəyləri araşdırıblar. E, orada maneələri, rəddləri toplayıb var və nəticəni həmin e, nəticədə həmin budur işka olan, yəni məsellərə, yəni həllüm, yəni təfublar. Və Şeyx də burada İbn Teymiyyə e, rəhməhullahun rəyini gətirir ki, yəqul Şeyx Səmə İbn Teymiyyə: "İnna ma yubtala bihi al-abd min az-zunun al-vujudiyya və in kana khaliqan lillah wa huwa uqubah lahu al lahu" Və di şeyx İbn Taymiyyə rəhməlla buyurur ki, həqiqətən ki, bu dünyada olan günahlar var ki, insanların çoxu onlara, yəni itidli olublar, yəni onlara qurşanıblar. Hansı həqiqət o günah e, nə qonab? Həmin o, o fe, günahı asili özünü Allah sman xəliq elib. Aydındır, yəni o qulun, yəni feili deyil vədir bu e, feyl onların e, Allah Subhanahu taala onları xalq etdiyini etmədiklərinin gör onlara cəza kimi verilib onlara aydındır yəni Allah Subhanahu taala deyək şeyxəm fikrini tamamlayaq wafatahu alayhi fa inna Allah inma khalaqahu liibadatih wa ahdu wa la sharika la wabna ala al fitra wadallahu ala al fitra kema qala nabi sallallahu al fitra İbn Teymiyyə Rəhmələ buyuruyor ki, yəni bunun, bu kükrinin yəni tam aydınlığı yətirək ki, İbn Teymiyyə Rəhmələ buyuruyor ki, həyəcəndə vücudda olan günahlar cün, var ki, istəkər, nə bilim, qumar, ə, riba, zina və, və s. hansı ki, feyl etibələ, bu, Allah s.ə.vələni xəlqidir. Və deyil, qullardan bəziləri bana nə eləyirlər? Yəni, qurşanırlar. Və qurşanma səbəbi də odur ki, o qullar Allah Subhanallah onları xəriq etdiyi, həqiqətdən döndüyilərinin ötürü Allah Subhanallah o asilərə qurşamaq nəyini mağdar eləyib. Yəni, qul nədən ötürü xəriq olunur? Allah Subhanallah ibadətindən ötürü. Və bu fitrətində də qulun xilqətində də yəni həqiqətində də gətirdiyi kimi hər bir mövlud, hər bir mövlud fitrət üzərinə doğulur. Və nə zaman o qul O sitret üzərində o xalq olunma əməllərini yerinə yetirməyəndən sonra həmin o boşluğu Allah Subhanahu nə ilə doldurur onunçu? Həmən axiriyilə, aydındır? Yəni o əslində necə bax şübhə gözəl bu da rəzi gətirib ki, yəni çünki bəzi ki, yəni əgər Allah Taala deyir məni Əgər hidayət vermişsə, mənə niyə əzab vermədə? Allahın əlində deyil, mənə hidayət verməyib. Və Şeq İslam görəm, bu da necə gözəl incəliyyət toxunub ki, və deyir ki, həqiqəndə onların o cür asillərə qurşanma səbəbi, onların öz xilliyyətindən ötürü əməl etmədikləri əməllərə qurşanmaqların nəticəsidir. Əgər Allah Subhanallah səni xərq edirsə, Allah Subhanallah əlanın təşkilə ibadət etməkdən ötürü, və sen o əməlləri yerinə yetirməyəndən sonra sən o boşluğu nələ ilə dolduracaqsan? Şeytan əməlləri ilə, axililə, aydındır? Baxmır ki, sənin özünü kim xalig edib? Allah Subhanahu va taala, aydındır? Və sonra şeyx buyurur ki, və qələ təala faqil wajha lid-din haniifan fitra'llahil lati fatara'n-nasi 'aleyha la tadillu Sonra şeyx ism-i bu ayəni gətirib və öz üzünü Allah subhanəl hənif dindinə yönəl hansı ki Allah subhanələ insanlar bu fitrin üzərində xərq etmişdir. Və Allah subhanələnin xərqinə heç bir e, dəyişilik yoxdur. Və bu Allah subhanələnin qeyyim olan dinidir Və lakin insanların çoxu, yani bunu bilmirlər. Və huvə, ləm mə yəfəlu mə qalqəlləhu ləhu və mə fətrələyhi və mə fütrələyhi və mə umirə bihə min mərifətilləhi vəhdəhə və ibadə O qibə, ələzərkə bi ənzuyinə ləhu şeytanu mə yəfəlhü minəşriq və l-məasirə. Və burada şeyh daha da indizəliyə toxunub ki, bu ayəm arxadan da şeyh buyurur ki, o zamancı ki, özü Allah subhanətlə onu xərq etdiyi əməl etmədiyi halda, Allah subhanətlə onun fitrətində olduğu əmələr etmədiyi halda və Allah subhanətlə onu əmr etdiklərini etmədikləri halda, o da Allah subhanətlə tanımaq, onun təşinə ibadət etmək, Bunu etmədikləri halda, o artıq ə, başqa bir şeylə iqab olunur. Yəni, əbəzləni nə ilə? Hansı ki, şeytan ona bu əməllərin əksinə nə ilə gözəlləşir, o da şirk və asilidir. Nə zaman ki, insan xəlq olunma fitrətini ə, əməl etməyəndə, əgər Allah aşkına onu bundan ötürü xəlq edibsə, onu etməzsə, deməli, bunun feyil etmə yerində nə var? Boşluq var. Həmən o boşluğu da şeytan nəyiniyir? Asırı və şiriciyon üçün nəyiniyir? Gözəlləşir və nəhzizirə həmən nəyiniyir? Həmən ibadələr, itaətlər tərk edərək, həmən şeytanın gözəlləştirdiyi əməllərə yəni yönəlir. Fə əzə əqləsəl əbdəli rabbiyyəkəna hədə məniyən min feiləddir dəzəlikə. Əgədir, kul öz əməlini, əgədir, öz niyyətin əməlini Allah subhanəsəl ə e, ixtlasına yönəltsə və bu dil onun e, bunun əslini etməli nə demək? Yəni məni ola. Əl məsəl üçün e, görürük ki, e, tutum ki hər hansı bir zahal insan və əgər onda ibadət yeri boşdursa, o insan artıq həmin o boşluqları nəyə söndürəcək? Asilliklərə, vasillər və qişlərlə, ki, başqa-başqa asilli və ondan aşağı ol. Aydındır? Və eyni zamanda əgər bu Allah sifatal onun hərəkət etmək fitreti üzərində hərəkət edərsə, onun hərəkətin adəmi Allah Allahdan əmrlərini etmə yerinə etmək çəkin, və qadağanları yerinə çəkmək, qadağanlardan çəkinmək. Əgər qul bunu edərsə, onda şeytan üçün boşluq qalır, qalmır. Qalmur, aydındır? Vələm və ləm yəqlis lirab din vələm yəfəlma xulqə ləhə fəfətr əleyhi uqib üçün ixlası olmasa və Allahdan dinini yaşamağa çalışmazsa və onu nəyin üzərinə xalq edibsə nəy üzünə fitrət edibsə onu ə, ə, əməl etməsə onda qul bunun əksini nə var yəni iqab olan. yəni o əməlləri etmədikdə o boşluqları şeytan ona hemen o şəhvətlərə uyub asilləri və günahları əməl etməkdə ona Yani yardımcılar. olar. Vakan şeytan alay hətta yuzin lehu filu bu halda ise artıq şeytandır özünü onun təsallut edir onu Onun üzərində sultanlığı artar və hətta bir şeytan ona asilirləri, günahları gözəlləşdirər. Hətta o e, bu cür e, asil, facil əməllər etməyədən olar, ilhamlanar. İlhamlanar və ona yəni yönələr. Və bu da Allah subhanəsə Allah qofmadığından ötürü bu cür əməllər onun tərəfindən yəni baş verir. Və ədəmü fəylilil həsənət leysə əmrəni vücudiyə hətta yüqəl inə Allah xələqə və belhuvə amra adan amrun ademiyun lakin yaaqib alayhi li kawn adamun udna ma qulika lahu wa ma unni rabeh vedi o yaxshi işləri elemedigde elemediginden otri hansik o ne ki onun zaman xalq olun onun uchun olub ve eyni zamanda allah subhanahu bunu emr elib ona daxil olunmağından, olmasından da səbəbə Allah Subhanahu zamanda onu onu əmr edib. Və baxınlar, əgər onları etmisə, hansı şey etmədik halda da onun əvəzi ilə, yəni iqab olunur və nəticədə bu cür asillərə e, və asillərin növlərinə, günahlara, yəni qurşanır. O hadi yetebammanul uqubatu al-amla adami lakin bi fe'li lad alqubat alli bunun da neticesinde bu feilləri yani onu seçməyi bunlar eləməyin nəticəsində isə o artıq feilləri o asilər etməyindən dolayı və nəticədə isə o artıq ona hüccət qalxandan sonra və cehannəmə girməyə olur yani haqlı olur aydın da orada artıq Deyilmiş ki, buna yani zülh olunur. Və yəqil ibn-i beyim e, rəhməhullah və qəyilə ki, ifə tequmun hüccətü aleyhüm min, min al bəynehum və qəd mənəhəm minəl hüda və həl beynəhəm və beynəhəm Və ibn-i beyim rəhməhullah buyuruyor ki, nedir deyilə biləşi, onlara onlara e, hüccə, Allah əsələ hüccəti qalxıb aldı ki, onlar hidayətlə eqər məhrum hidayətlə məni edibsə və Allah əsələ hidayətlə onların arasında maniyə qoyubsa və necə demək olar ki, Allah s.ə. bunları artıq, yəni hüccət qaldırıb. Deyil, hüccət, o qaymətin ayırın bir təxliyyəti beynə hüccət və, beynə və ə, artıq deyilir ki, ə, hüccət var, hüccət var. Artıq o insanın ə, haq yolu ilə onların arasında artıq hüccəti var. Əgər Allah s.ə. onlara ə, həmən ə, haq yolunu göstəribsə, haq yolunu göstəribsə, və hak yolundan ondan arasında hüccət O da hüccət hansıdır? Bir bəyanu rusul və iraətuhum əsratu müstəqim, hətta kənn müşahiduna ayanan. onları hidayətlə ondan arasında hüccət nədir? Bir Allah Subhanahu onlara elçiliklər göndərməklə, hətta Allah Subhanahu elçilərin vasitəsilə e, Allah Subhanahu taala sirat-ı müstəqimi onlara elə göstərib ki, elədir ki, onlar nədir? görülərmiş kimi. Yəni hər bir biz e, sünnədə varid olan və eyni zamanda, e, də varid olan, eyni zamanda Quranda da varid olan bu nümunələrə baxsaq, dəlillərə baxsaq e, və görərək hər tərəfdən cənnət və cəhənnəm ümidlə haqq, ümüldə haqq elə məsəl elə açıqlaşır bəyan olunub ki, yəni o insan, onu oxuyan insan sanki onları, yəni görmüş kimi. Yəni əgər yəni, biz e, cəhənnəmin əzablarının təsvirinə baxsaq, hansı ki, Peyğəmbər bir neçə vəsiflərini gətirib ki, e, üzü ağzını zırlan, başı yarlan, e, sonra zinakarların əzabı barəsində, sonra əyağın altından köz qoy, beyni qaynayan, yəni bu cür vəsiflərə, cəhənin vəsiflərinə baxsaq və eyni zamanda cənnət əlin vəsiflərinə baxsaq, onların yeməkləri, içməkləri, onların bədənindən e, taharət yolu ilə deyil, yidikləri qid tər yolu ilə çıxınması gözəl iyilək, qoxunması və cənnətə gözəl boy buxunda gözəl yaşa daxil olmalıq, bütün bu cənnətin neymətlərini, bütün bu vəzifləri biz baxsaq və sanki biz gözlə görmüş kimi oluruz onların. Hətta biz qıyamət günün halına da baxsaq, teyansamın hovuzu, sıraq, sonra qıyamət günün e, günün tərindən e, tərdə boğulanlar, asillərinə görə tərdə boğulanlar və yaxud Allah subhanətə alanın köy gəlində o yekdi silbi insanlar, yəni sorğu sual, onların müddəti, vaxtı, həyzanlar, onların vəsli, yəni sanki bunları oxuyan adama təsvir olur ki, insan gözündən görmüşsür. Onu deyib, Rəhmələ buyur ki, və deyib, necə demək olar ki, onları hüccət çatnayıb, artıq Allah əsbəndə haqqı onlara göstərəndə haqqla onların arasında kimlər yanıb? Elçilər. Və elçilər də onları həmən Onlar haqqlar elə aydın başa saldı ki, elə bir onlar gözlə yani görürlərmiş kimi. Bu akaam ala hidayet al-zahir zamanda bir peyğəmbərlər, elçilər onlara o hidayətin açıq və batin yollarını da onlara göstərib, bu əməlləri elə hidayətə yönəldir. Hidayət ol. Bu əməlləri eləyəcəksən, hidayətə yani azad olasan. Ala niyahul beynuhum və beynatil al və eyni zamanda Allah Subhanallah həmən bu insanlarla o səbəblərin arasında heç bir mani eləməyib. Yəni, heç kimsənin qolundan tutmuyub ki, əl qollarını zəndiləməyib ilə ki, sən namaz qılma. Heç kimsənin əl qolu bağlamayıb ki, sən e, oruç tutma, başqa-başqa ibadət eləməyib. Əslində, bu sənə tam Allah Subhanallah bunu bəyən eləyib etlər vasitəsilə, kitablar vasitəsilə və bu sənə bəyən olub, Allah Subhanallah sənə eləyib, və əməllerinlə baş başına bırakırlar. Bakın nə ki, peygamberler aşırı aşırı gösterebirlər. Yəni, hidayəti aparan sebebirləri, amirləri, yolları, üslubları, sebebirləri gösterebirlər. Və sen bunlardan bir döndərin halda isə, sen onların əksini yani, etmiş olursan. وَمَن, وَمَن bəyna bəyna sigarin, e, və mən hələ bəyna və bəyna minhüm bi zəval-i əqlin əv-sigərin lə temizə məhu əvkəvni minəl ərdə ləm tabluhu dəvətu rüsülh فَإِنَّهُ لَا يُعَذِبُوا حَتَّى يُق۪يمَ عَلَيْهُ حُجَّدَهُ فَلَمْ يَمْنَعُوا مِنْ هَذَا الْهُدَى وَلَمْ يَحْلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ Vədir, eksine, o kestler, hansılar ki, hüccetle onların arasında her ansa bir maniə varsa, yani hüdayetle onların hüccetle her ansa bir maniə varsa, o da bir hansılardır. insanın körpü olması və yaxud da ki, başın-ağılın itinəsidir, və yaxud da ki, yerindir, hər hansıda bir yerində yaşaması şansı olan hüccət çatmıyır və bu cür insanları, Zibinqin Rahmanlar buyurduğu kimi, onlardır, əzəb olunmayacaqlar hətt onlara hüccət, yəni qalxmayana bədər. Yəni, o kəslər üzülü ola bilər, yəni, məcnundur, ondan sonra və yaxud da ki, yaxud qalmış insandır və yaxud ki, ə e, uşaq da təbə bulğat çatmır, yəni təmizli yoxdur, ayıra bilmir. Yəni bunlar məazurdular və bunların isə də təkcə yerin e, hər hansı bir qucağında yaşayan, ona haqq çatmayan və bu din insanlar, bəli onlara hüquq qaxmamış şəxslər, bunlar da onların hüquq qaxacaq və nəqtesində də onlara, yəni onun nəqtesində onlara e, əməllərinin e, cəzası yəni veriləcək. Nəəm قد كث عنه توفيقه ولم يرد من نفسه يعنتهم والإقبال بقلوبهم إلهي فلم يحل بينه وبين ما هو مقتور لهم وانهال بينهم وبين ما لا يقدر عليه وهو فعله ومشيته وتوفيقه فهذا غير مقدر لهم وهو الذي منعه وهيل بينه وبينه فتعمل هذا الموضع وعرف قدره والله المستعام فديد باله Allah subhanə deyir, o kəslərdən özünün tofiq uz kəsib. Onlardan tofiq hidayəti yoxdur. Və e, eyni zamanda Allah subhanət hala onların e, bu hidayətə yönəlməsini də, yəni Allah subhanət hala, yəni öz sərəfindən yəni, istəmir. Ancaq onların isə həmən əməllər etməyin arasında isə Allah subhanət onlara heç bir maniyə yoxdur. Və onların da e, qüdrətləri var o əməlləri etməkdir. Aydındır. Va bax mərake, Allah Subhanahu va onlarla o hidayətin arasında heç bir onlara maneə zətb qoymır və onlar hər bir vaxtı öz e, istəyirlər ibadətləri, hər ibadətləri, yəni edə bilərlər. Ancaq onlarda maneə olan isə Allah Subhanahu onlara, e, yəni bunu, yəni istəməsidir. Almış Allah Subhanahu onlara bu e, tövfik hidayətini etməsi, istəməsini Allah Subhanahu onlara, yəni müvəffəq edib və bu isə onların yəni qüdrətində deyil, yəni onlara Allah əsbəndə həmən o qullara hidayət istəməsi, onların müəffəq etməsi o qulların yəni qüdrətində deyil və bu baxımdan onlar, yəni qadran olunublar və ancaq deyil, bu cür baxsaq, insan artıq Allah əsbəndə Allah əsbəndə qüdrətini görər və deyil, həyətən də Allah əsbəndə deyil, yəni yardımcımız olsun yəni şeyq budur, onu qeyd etmək istəyir ki, yəni, kimsə, E, deyə bilməz ki, bəli, Allah subhanət hala mənə qoymur eləməyə. Yəni, heç bir əyanı, e, ne də deyərlər, gözən, hissi, onda heç bir dəlin sübutu yoxdur. Əgər onun ağlı varsa, onun şüuru varsa, və Allah subhanət hala, peyğəmbərlər vasitəsilə kitablar göndərib və orada həmən haqqın, yolu onlara bəyən edibsə və heç bunları görəndən sonra sonunda deyə bilməz ki, deyə bilməz ki, Allah Subhanahu mənə, yəni zəlalət elədi, məni hidayətə yönəltmədi və Allah Subhanahu mənə istəmədi, deməli bunlardır deyəməzəm, çünki artıqdir Allah Subhanahu nəyidir? Onlara göstərib, bəyan eləyib. Və bu da onların e, gözlə görməkləri, şüurlu olması, dəyək eləmələri budur onların artıq deyə yəni, birbaşa özlərinin özlərində olan hüccətidir. Ancaq bəzən həssədə gələn kimi, gəldiyi kimi bir insan əgər 60-ə 70 sonra heç bir hüccət, Yani olmaz. Yani eğer insan o kadar il yaşıyorsa ve hidayete gelmese, ondan o yönet olması o insan üzüldü. Eğer bu neçe illerde sen görmüşsen namaz var, oruz var, o var, bu var ve bunları seni görüp dert eyleyenden sonra inkiyat ediyorsan sen bu kadar müddetten sonra diyemezsen ki ben üzüldüm çünkü ben hüccet satayım. aydındır və e, burda isə şeyh e, deyilir ki, yani onlardan mani olan sadəcə Allah subhahatə alanı, e, yani onları e, təvfiz hizayətine, yani müvəffəq, yani etməməsidir. Və <gülüyor> qalə e, rəhməhullah və ammə semudu fəhədəynahum fəstəhəbbul əmə aləl hudə. Məlif burada Qur'an'ın ayə getirir ki, imin, imin getirir, getirir ki, amcadəcə semud və biz onları hidayətə yönəttik və onlar E, hidayətə göz yummağı hidayətdən üstün yani, tutdular. Yəni, hidayət onlara biz verdik və Ve onlar nə inədilər? Gözləri kimi o hidayətə nə inədilər? Məhav belə qoymadılar və bu da e, düb-bədüs müəllisin gətirdiyi yəni məsələlərin tam yəni, üzərinə düşür ki, yəni hər şey açıq-aşkar olandan sonra əgər sənə bu bəyən olubsa, haq budur, batıl budur, bunu edəcəksən, hidayətə yönələcəksən, bunu edəcəksən, zahirəc Sən bu qədər təfsilatlı haqqı bəyəni biləndən sonra, sən bu özü bir növ Allah səndən sənə hidayətdir, o da hidayət üzrə şəhadət və bəyandır. Sən bunları etməyəndən sonra Allah səndən sənə nə edir? Doğru hidayətini səndən nə edir? Uzaqlaşır və sən də nəticədə tövfik vəziyyətindən, yəni uzaq qalırsan. Və qal: "Əmme kəna Allah li yudillaku bir qöyümə e, hidayət edəndən sonra onları hazırlmaz, hətta Allah Subhanahu onlara nədən qorxduqlarını e, bəyan etməkdən etməm etmişdən. Etmə, e, yəni əgər Allah Subhanahu e, bir qöyümə e, hidayət edəndən sonra onları hazırlmaz, hətta onlara e, azmağın səbəblərinin, yolların onlara, yəni göstərməyənə qədər. Yəni Allah Subhanahu taala e, haqq yol göstərib Ve kullarını bildirip ki bu emelleri edeceksen, hansı bu emelleri sen bunun, üzün, bunun üzerinde kalip olmuşsan. Senin fitretin de budur. Bunları edeceksen, sen tofik hidayete nali olacaksan, bu emellerden yüzdü önderi, şerh emelleri, asili günah emelleri edenden sonra sen tofik hidayete mehrum olacaksan ve neyin edersen? Zalete yani sülkülerdeysen. Ve hâdâhum hudâ فهداهم هدا البيان والدلاله فلم يحدوا فاضلهم عقوبه لهم على ترك الاهتداء اولا بعدا عرفوا الهدا فعرضوا ان هو أنه بعد أن هو ذا وهذا شان سبحانه في كل من انعما من انعم عليه بنعمه فكثرها فكثرها فانه يسلقها اياها الشيخ müəllif burada ibn-Gemir bu ayədən sonra bu bəyanını gətirir ki və bu dil Allah subhanələrin e, onlara haq yoran yönətməsinin aydınlığını gətirməsidir. Hansı ki onlar Allah subhanələrin bu haqqı bəyan edəndən sonra onlar deyil, neynəmədilər. Düz yola gəlmədilər. Və bunun da uqubəti olaraq Allah subhanələrin onları azdırdı. Yəni hidayədi tərk etdiklərinə görə Allah subhanələrin onları azdırdı və sonra isə e, hansı ki onlar ən bizdən haqqı bilirdilər, e, hidayəti bilirdilər, tanındılar bilirlər, baxmayaraq ondan hidayəti biləndən sonra ondan üz döndərdilər və hansı ki onlar gözlər yumdular, e, bir növ o kimi baxdılar. Görməmiş, yəni e, görməyən kimi baxdılar həmin bu hidayətə və e, hansı ki Allah sə onları onu göstərmişdir və ondan sonra isə Allahu sə onlar yüz sonra Allahu onları hazırladı. Və bu deyir Allahu sə olanın e, əmri yəni budur ki, hansı ki Allahu bir qula öz nemətini verəndən sonra və o o nemətə küfr edəndən sonra Allah sə həmin o nemətin həmin o quluna nə edir? Yəni uzaqlaşdırır. Hansı ki bu günlərdə də biz bu cür üsullara, yəni bu cahil təbəqədə çox rast gəlir ki, və həqiqətən də görürsən ki, e, biz bu məhəllə burada hidayət baxımından gətirib bu nemətləri, amma bugün gün bu hər bu e, hidayət nemətində bunu misal çəkməyin içində başqa nemətlərə misal çəkməyə yol var ki, və Allah Subhanahu taala edəndən sonra istər qohum olsun, qardaş olsun, yaxın olsun, qohum ağrısı olsun, tə'diri yoxdur. Onlar bu haqqı bilərlərindən sonra Və buna görə kür sonra Allah Subhanahu onlarına nə edir? Hidayəti onlara məhrum edir. Və eyni zamanda da həmin o neməti, hidayəti görmək görmək nemətindən uzaqlaşdırır. Və eyni zamanda bəzi cahilləri, əgər Allah Subhanahu onlara bədən sağlamlığı veribsə və onlar e, maddi tərəfdən əziyyət çəkirlərsə, bu onlar Allah Subhanahu həmin o fiziki e, sağlamlıqların olan neməti nə edirlər? Tamamilə uzaqlaşırlar. Yəni, e, Allah s.ə.v. bunu rəzil eləyib, bunları zəlil eləyib, başlayırlar. Allah s.ə.v. E, layiq olmaq, iddihamlar eləməyə. Ancaq baxın, mələki yəni, onların e, fiziki sağlamlığı nədir? Dünyanın var dövriyyətinin hamısından üstündür. Hansı ki, biz dəfəri keçən dərsləri də bir qeyd etdik ki, yəni, alimlərdən birinin yanına biri gəlir və öz kəhsizliğindən qirələnir. Və həmən alim qaydar ona deyir ki, Bir, bir isəm, və nədir? Bir 10 dənə dəyərsən, barmağın bir içəsini verəsəm mənə, dir yuğun yeyinə barmaq mənim belə deyilir. Yaxşı, 50 dəyərsən, biləyi verəsən, ayı hoy ay, belə biləminuş deyilir. Yaxşı, 100 dəyərim qolu verəsən, deyir, o qolun təbəqə süçüsü başın, elə bir kasıdın deyə elərsən." Yəni bu həqiqətən də bu bu günkü cahil təbəqədə mövcud olan, Allah subhanəhu və olan, olan küfrün, yəni bir, yəni siması bu bu təbəqədə var, aydındır. Və müəllif də e, burda ibin qeymin bu hidayət baxımından bu e, təfsilatı gətirib və həyəqəttə bunun həm hidayət də bu, bizə rast gəl, bu bir məsələdə bu bizim yəni qarşımıza gəlir. Və zəhərə bihədə ənnəl hidayətə fadl minə Allah, vəl-idləl ədlun və ləhədə şər <gülüyor> allahu lənə sualəhu hə deyil hidayət. Və deyib, təfsilatdan sonra bizə artıq bəyan olur ki, hidayət İlaha yönəlmək Allah Subhanahu-Taala'nın öz qulları olan bir fəzəltidir və Allah subhanahu hansısa bir qulunu azdırması isə adilliyi ilə, yəni zülmən deyil, məhz Allah Subhanahu hikməti ilə və adilliyi bunun üçün də Allah Subhanahu bizə e, izin verir ki, yəni bu sual şəriətdən saliqdir ki, biz Allah Subhanahu Taala'dan hidayətdə, yəni olmamızı yəni daim istəyirik. Nəbiyünəkmə rəhməllahu bəli ki, və amara subhanahu اَنْ يَسْوَلُوا هِدَایتَهُمْ اَسْتِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ كُلَّ يَوْمِنِ وَلِيلَتِينَ ki, salavat-ül xanis. Ey mün gəyəm Allah sınavla bizi əmr etdi ki, biz kullarını əmr etdi ki, biz hamımız Allah sınavla əslat-ı müstəkimə hidayetini, yani Allah sınavla əslat-ı müstəkimdə olmak hidayetimizi gecə və gündüz bütün beş namazlarımızda biz bunu Allah sınavla əsləyək. Yani Yəni, baxın əraşı, elhəmdülillah, Allahın bizi düz yola hidayet edib və yenə də görün, bu necə bir önəyəməkdir ki, və Allahın əmrəyəliyib ki, her namazın, her ürketində bu okunmazsa, o ürket ne deyir? Yəni, sağılmaz. Qəmə <gülüyor> əmnə minəl vücuhu lətəyi təridu bihə şübəhə əssəbiqə ənnəl hidayətullahi limən şəh min xalqəyi min bəb-i təvfəq və idlaluhu ləhu və idlaluhu ləhu min limanşə min babil al-khuzlan və təvfik iənəllahi lil-abdi vəl-khuzlan şərt iənəti səlayə təsvir məhəz zülm və deməli ki həmçində bu şübhə örək kimi bu məsələni qeyd etmək olar ki və Allah Subhanahu əgər bir quluna yəni hidayət edirsə odir Allah Subhanahu olanı deməli onu müvəffəq yani etməsidir. Əgər Allah Subhanahu va təala bir quluna zəlalət Mən o da Allah smalla həmən quluna yardım, yəni etməməsidir. Və taufiq, e, hidayətə müvəffəq olmaz. Allah smadan həmən quluna olan yardımıdır və e, onun hidayətdən düşməsicə Allah smadan ona e, bu yolda yardım etməsidir ki, və bu da e, həqiqətən də bu surədə də heç vaxtı yəni zülm, yəni demək, yəni olmaz. İbn Qeyyim Rəhməlla buyurur ki, Və qədə əzməl-arifunə billəh ələ ənəl-xudlən ən yəkilləkə Allah-u ilə və yüqalli beynəkə və beynəhə və təvfik ənlə yüqalliləkə ənlə yəkilləkə Allah-u ilə nəfsik İbn Qeym-ı Rahmələ artıq bütün arif olan şəxslər e, icma ediblər ki Allah subhantallara bir qula xudlən edilməsi, yəni onu e, yardım etməməsi o artıq Allah subhantallara'nın qulu e, özü ilə öz nəfs başlı-başına, yəni, bıraxmasıdır və qulu özü ilə öz arasında başlı-başına bıraxır və Allah subhanələ bir qulun müvəfəq etməsi isə Allah subhanələ e, qulunu özü ilə başı ilə, özü ilə yəni, özün baş-başa yəni, bıraxmamasıdır. Yəni, bu da Allah subhanələnin, yəni, yardımcı Allah subhanələ səni öz əməlinlə, öz işinlə e, başlı-başına, yəni, bıraxmır. Və bu e, məhzəbdə, e, rəydə müxalif olan rəylər isə el mukalifun al ahli sunne fi hadha al bat qalifu fi mas'alati al hidaya wal bu bolmada ahli sunne muhalif olan firqalar ise her bir qadariyyeler ve cebri eladı fa ankaru al qadariyyah hidayatu tawfiq wa za'mu anna la min ibadih wal qadariyyel at ettiler ve onlar iddia ettiler ki həyətən də Allah səhər kullarından hiz bir çəhsir, yani azdırmır. Qarə ibn qəyyəm rəhməlləh bəzən zəkərə bəzul əyət fə adəm l-hidəyətləri l-zəlimin vəl-kəfinin vəl-qədəriyyə fəridu hədə kulləu ilə l-müteşəbih və təcəluhu minl-müteşəbih l-Qur'an və tətəəvəlihu alə ghəyri təəvülhü və tətəəvəlihu bimə yəktəhül bütl yəni Allah subhata olan zalimları və kafirləri hidayət yönətməsi e, baxımdan dinləsi ayəti xatırından sonra və deyilir ki və qədəri yələdə bu şübhəyə əl atırlar ki yəni bu məsələləri də Quranı mütəşəbih olan məsələrinə yönəldirlər və bunları isə e, düzgün olmayan təfsirdə yozurlar və əksinə tam batil <coughs> bir mənanı verən yəni təfsir verilər olan